zu inporta leke aurratzea? Ez da bat ere. Eta atxilotzeko arrizskua hartzea? Ez kauza on gatik baldin bada? Oh kauza ezin nobea da. Orduan ni naiz behar duzun gizona. Segurunengoen konfiantza izan nezakera zuregan. Baina zer da nahi duzuna. Turner Andreak erretiloa ekarritakoan azalduko dizut. Ikustezagun. Esan zuen, gozeak amorraturi gure etxeko Andreak ekarritako baskari isumea jaten hasiz. Baskaltzen dudan bitartean azaldu beharko dut, astirik espaitugu. Bostak dira iaia, ia. Bi orduren buruan, ekintzaren gertalekuan egon behar dugu. Airin anteren edo Andrea, obeki esan da, Zazpietan itzultzen da zalgur paseotik. Brioni lotxen egon behar dugu ari arrera egiteko. Eta antxe zer? Utzazu hori nire esku. Konpondua daukat gertatuko dena. Gauza bakar bat oroitara nahi dizut. Zuk ez duzu tartean sartu behar. Edo zer gertatuta ere. Ulertu duzu? Aparte gelditu behar dut? Deus ere egin gabe. Segurazki estiluren bat esnen dugu. Ez sartu tartean. Horren ondoren etxe barrenera eramanen naute. Laupaboz minutu geroago egongelako leioa irekiko da. Zuk leio ireki horretatik hurbil egon behar duzu. Ongira? Niri begira egon behar duzu. Zure ikusmenean izanen nauzu eta. Ongi da? Eta nik eskua goratzen dudanean, horrela, zuk botezazu gela barrenera gero emanen dizudan gauza bat, eta aldi berean oiuka hasi. Zua! Ulertzen? Bai, oso ongi. Ez da oso gauza beldurgarria. Esan zuen sakelatik puru moduko silindro luze bat ateratzearekin batera. Itur ginek, Odietako zuloak lokalizatzeko erabiltzen dituzten ke poto arrunt oietako bat da, alde banatan tapaki bat duena berez piztu dadin. Horixe besterik ez duzu egin behar. Zua, zua, oiuka hazi? Eta orduan jende asko kerrepikatuko du. Johan zaitez orduan kale muturrera, eta ni antxelkartuko nahi zurekin handikamar minutura. Espero dut dena behar bezala argitua izatea. Ez dut artean sartu behar, leiora urbildu, zu biztatik ez galdu, eta keinoa ekiten didazunean traste hori barren erabota eta orduan sua ohiukatu behar dut, eta kaleko kantoian zure esperoan gelditu. Horixe? Orduan konfiantza osoa izan dezakezun igan. Ongi, uste dut badela garaia antzestu behar dudan paperberria prestatzen hasteko. Bere logelan sartu zen eta minutu batzuk geroago helizgizun aurrerako jartxegin eta xalos mozorozturik itzuli zen. Bere kapela beltzegal galt zabala, galtza zabalak, gorbat azuria, irribarregozoa eta antzematen zitzaion jakin min zorrotz eta honbera, etzituen inokere berdin duko. John Hare aktoreak enduta. Holmes sentzatetzen aski arropa saldatzea hartzen zuen paper berri bakoitzean, bazirudien bera horpegikera portaera eta imintzioak eta harima bera ere aldatzen zituela. Ezen atokiek, aktore bikaina galduzuten, eta zientziak pentsalari argia eta zorrotza deleituetakoa aditu bihurtu zenean. Zeiak eta laur ziren Baker Streetetik atera ginenean, Eta zazpietarako artean amar minutu falta zirenean, ailegatu ginen Serpentine Avenue-ra. Iluntzen ari zuen eta farolak pizten joan ziren, gu brion aurretik karrikan gora eta bera genbiltzan bitartean, angoa popiloa, noiz iritziko zain geundela. Etxea, Sherlock Holmesen deskribapen zehatzari esker irudikatu nuen bezalako zen, baina osoa etzen nik espero bezain lazaia, Aitzitik, auzo lasai bateko kal txiki bat izateko azki animatua zegoen. Zabarki anttztako gizon talde bat zegoen hizkinina batean, erretzen eta irrialgaraz, zoroztailile bat bere desterrekin, bi soldatu solasean ijia jaja aurtzain batekin eta gizondotore batzuk paseoan polikipurua ahoan. Ikusten duzu? Oartarasisidan Homsek etxe aurrean aratonat genbiltzan bitartean. Hezuntz horrek errestu ere egiten dizkigu gauzak. Orain argaskia bi ahoko espata bihurtu da. Segurazki berak ez du nahiko Godfrey Norton jaunak ikustea, printzesak ikustea gure bezeroak nahi ez duen bezalaxe. Orain hauxe da gakua. Nun aurkituko dugu argazkia? hori da? Nun! Arraro litzateke berak beti aldean eramatea, gelan eskeitzeko moduko tamaina du. Andiegia emakume baten jantzian gorderik eramateko. Airin atlerrek badaki erregea berabaitu eta miatzeko gauza dela, bi aldi saiatu dira horretan. Uste izatekoa da beraz, berak ez dara mala beti aldean. Nondagor duan? Berbankariak edo bere abokatuak izanen du. Bi aukera horiek daude. Baina susmoa dut ez duela ezbatak ez besteak. Emakumeak, izatez, gordezaleak dira. Eta nahiago izaten dute isil joku ez beraiek arduratu. Zer dela eta eman behartzion beste inori? Bere buruarekin fidatzen alda. Baina, auskalo ze presio zeharkako edo politiko erabilitezkeen negoziok izan batengan eragina izateko. Gainera, gogoan izan, egon gutxiren buruan erabiltzeko asmoa duela. Eskura izan dezaken tokian egon berdu. bere etxean. Baina, bi aldiz miatu diote etxea? Ba! Etxekiten non begiratu. Baina, nola begiratuko duzuzuk? Nik ez dut begiratuko. Orduan zer? Berak erakustera behartuko dut. Baina berak ez du honartuko? Ez da gauza izanen. Baina, gurpilotzak entzuten ditut bere zaldikotxea da. Orain, bete hitz hitzezitz nire akinduak. Zolazean nari zen bitartean, zaldikotxe baten aldaetako farolen argitasuna agertu zen kaleko errebultan. Lando txiki bat zen, agitz dotorea, bironi lotxen ate aurrera nio trikitraka joan zena. Gelditu eta berehala, izkinako arloteetako bat, Tximista bezala joan zen atea irekitzera, kobrezko txampon bat irabazteko esperantzan, baina asmo berarekin laster joan zen beste alproja batek, ukondokada batez alde batera bota zuen. Sezio latza sortu zen, handiagotuz joan zena, bisoldadu eta zorroztaila ere gehitu zirenean. norbaiti kolpe bat eman zioten, eta une batez Andrea, zalgur diti jaitzia, Bukabilkadaz eta makilkadaz kalapita bortitzean elkart jokar izen gizon nazpila baten erdian gelditu zen. Holmes taldera holdartu zen Andrea Babesteko, baina arengan ailegatu zen unean, oio bategin eta lurrera erori zen. Odol purruztaka zerion aurpegian behera. Erortzen ikusita, soldaduek lasterari eman zioten alde batera eta arloteek beste aldera, Eta parte hartu gabe borroka ikusi zuten pertsona dotore batzuk Andreari laguntzeko eta zaurituari kaso egiteko pilatu ziren. Arien Adlerrek onela segituko dut deitzen oraindik, lasterka igosituen sarrerako mailak, baina goian gelditu zen. Bere irudiaren silueta paregabea atal ondoko argitan nabarmentzen zelarik, eta kalerantz begiratzeko jiratu zen. Zauri ditu jaun gaixo horrek? Galde gehin zuen. Ila dago! Oio katu zutena hotz batzuek. Ez ez, horreindik bizirik dago! Oio gehin zuen beste batek. Baina ilko da hospitalera eraman baino lehenago. Tipo sarta da! Esan zuen emakume batek. Haren gatik espalitz? Anderari boltzua eta erloioak enduko zizkioten. Gaizkile taldea zen eta oso gogorrak gainera. Horain arna sartu du. Ezein -e dakalean botata gelditu, sardezak barrenera Andrea. Jakina, sartza zu egon gelara. Badago oso bat oso erosoa. hemendik dikmez Geldiro eta emeki emeki, brian ilotxera sartu zuten. Eta egon gela nagusian etzan zuten. Nik lehi gertatzen ari zenari beha jarraitzen nuen bitartean. Lamparak piztu zituzten, baina kortinak gabe zeuden, eta horregatik nik Holmes sofan etzanik ikusten nuen. Ez dakitune horretan Holmesi da mutu zitzaion ala ez paper hori betetzea, baina nik badakit, eneizela behin ere nire buruaz lotzatuago izan, hartan baino. Ikusita zen neska ederren kaltetarako harin intzen lanean, Eta nolako graziaz eta goxotasune zaintzen zuen zauritua. Eta, hala ere, honsi egindako traiziorik beltzena izanen zen une hartan nire gain hartutako egin beharretik atzera egin izan banu. Gogos kontrakoa izan arren, ziratik kepotoa tera nuen. Guztiarekin ere, pentsatu nuen, ez diogu inolako kalterik eginen. Beste batik kalte egin dizayon galerazi besterik ez dugu eginen. Holmes sofane serizen eta izea beharko balu bezalako keinuak egiten ikusi nuen. Neskame bat bere ala joan zen lehioa zabal-zabal irekitzera. Orduan ikusi nuen eskua altxatzen eta seinale horri kasu eginez, ke potoa egon gelara jaurtiki eta oio egin nuen. SUA! Nire hotik itzori atera eta segituan ikuslean dana bat, ongi eta gaizki jantziak, jaun prestuak, ukulu mutilak, neskameak, zua garrazika hasi ziren denak batera. Ke aino lodiak altxatu ziren egon gelan eta leiotik atera ziren. Presaka sebiltzen irudi lauso batzuk ikusi nituen, eta momentu bat geroago Homesenna hotzaentzu nuen barrenetik, gezurrezko zudeia zela ziurtatzen zuena. Oyuka zebilen jendetzaren artetik, kalearen muturera nioa legatzea lortu nuen, eta handik amar minutura, postu nintzen nire lagunaren besoa niretik hartuta sentitzeaz eta salapartaren tokitik alde egiteaz. Minutu batzuetan azkar eta isilik ibili zen, Edgeware Roadera zera kale lasaietako batera hartu genuen arte. Oso ongi egin duzu, doktore, esan zuen. Gauzak etzitezken hobeki atera. Baduzu argazkia? Badakit non dagoen. Eta nola jakin duzu? Esan desudan bezala. Berak erakutsi dit. Argi ikusi gabe segitzen dut. <laughs> Ez dut argitu gabe usteko asmorik. Esan zuen irris. Kontua oso erraza zen. Zu, jakina, kaleko guztiak elkar hartuak zeudela oartuko zinen. Kontratatuak zeuden narratsalderako. Bai, alapentzatu dut. Orduan, borroka azidenean, nik pintura gorri fresko pixka bat neukanezkuan. Aurreregin dut askar, erori eta esku aurpegira eraman dut eta ikuskizun egargarri bihurtu naiz. Trikima ilu zaharra da. Hori ere, asmatu dut. Orduan barrenera eranman naute. Bera, ni sartzen ustera behartu azegoen. Zer egin zezakeen bestela? Eta egon gelara sartu naute. Nik susmatzen nuen tokian, hain zuzen ere. Argazkiak, egon gelan, edo bere logelan, egon behar zuen eta nire asmoa bietatik zeinetan zegoen ikertzea zen. Sofan etzan naute, luze-luze, aizea behar banu bezalako keinoak eginditut, lehoa ireki behar izan dute, eta zuk, zure aukera izan duzu. Eta zertarako balio izan dizu horrek? Oso garrantzizkoa zen. Emakume batek, etxean zua dagoela uste duenean, Senak berehala eramaten du gehien estimatzen duena dagoen tokira. Den naga inditzen duen indarra da hori, eta behin baino gehiagotan baliatu naiz zorretaz. Darlingtonen ordezpenaren eskandaloaren kasuan baliagarri izan zitzaidan, eta ansbordzeko gazteluaren aferan ere bai. Ama bat bere aurtsuaren bila joaten da ziztu bizian, Emakume eskongaia, bere bitxiontziaren bila. Hori horrela delarik, niretzat argi eta garbi zegoen, lehenai patutako gure Andreak, etzeukala etxean gu bilatzen ari garena baino gauza baliotzuagorik, eta hori arriskutik kentzera joanen zela agudo. Zudeia oso ongi emana izan da, kea eta oioak edo zein modukoak ziren airineko zongi erantzundu. Argazkia gordeleku batean dago panel mugikor batean atzean, eskuinaldeko txintxarrearen sokaren gaingainean. Segundu batean han plantatu da, eta ateratzen hasi azidenean zeharka ikusi dut. Gezurrezko zudeia zela oiokatu dudanean, berriz hartu, gero kepotoa aurkitu, eta gelatik harrapaladan atera da, eta ez dut berriz ikusi. Altsatu egin naiz, eta desenkusatu ondoren, etxetik ospa egin dut. Argazkia zune hartan txea betzen zaiatzea pentsatu dut, baina kotxegidaria barrenean zen eta etzidan begirik kentzen. Itxu muztuan ibiltzea galgarria izan zitekeen. Eta orain, galdetu nuen. Gure ikerketalana, bukatu da iaia. Ia. Bihar erregiarekin agartuko naiz, eta zurekin, etorri nahi baldein baduzu. Egon gilara zarraraziko Andreari itxoiteko, baina ailegatzen denerako, seguruenik, ez aurkituko. ezgu gu, ez argazkia. Poz handia izanen da erregiaren bere eskuekin berreskuratzea. Eta noiz janen zara? Goiziko sortzietan. Orain diko atzean egonen da eta horregatik libre eukiko dugu eremua. Gainera, azkarrak esan behar dugu, zeren eskontza horrek erabateko aldaketa ekar baiti ezaieke bai bere bizitzari, bai bere oiturei ere. Telegrama bat igorri behar dio eta regiari lehen baileen. Baker Streeterra alegatu ginen eta Holmes ate horrean gelditu zen. Bere giltza sakeletan bilatzen ari zenean, han barna zebilen batek esan zuen. Gabon, Holmes jauna. Ainbat jende zeuden une horretan espaloian, baina agurra gure onotei presaka pasatu zen gazten me ziradun batek egina zen nun bait. lehenago ere aditu dut. Esan zuen Holmesek. Adi-adi begiratu zer di ilunpetan zegoen kalera. Baina, nora raio izanote daiteke? Gau hartan Baker Streeten egin nuen lo. Urrengo goizean, gure kafea eta hogi xerra xigortuak jaten ari ginela, gelara bohemiako erregea sartu zen lasterka. Eskuratu duzu beraz! esan zuen oiuz, Sherlock Holmes zorbaldetatik helduz. Eta horpegira gartxuki begiratuz. Hora ez. Baina, baduz zuitzaropenik? Bai, badut. Orduan guazen, joateko egikaz nago. Zalgur dibat bilatu beharko dugu. Ez, nirea esperoan dago. Orduan horrek gauzak erresten ditu kalera jaitzi eta berriz be oni zabiatu ginen. Haiin Adler? eskondu egin da? Jaina hasi zion Homesek. dela? noiz! Atzo? Ba baina, norekin. Norton deritzan abokatu ingeles batekin. Baina! Haiinenek ezin du maitatu. Maite izatea espero dut. Zagatik espero duzu hori. Horrek berorrik gero bateanen enbarazu gehiago izateko beldurra kenduko lioke elako. Andreak bere zenarra maite badu, ez du zertan nazirik berorren planetan. Egia duzu. Dena den. Nire lehenuko aizan balitz. Az ege izanen zen. berriz ere isiltasun mal lehenko sartu zen, eta etzen hau tzi serpentsina benion gelditu ginen arte. Bion ilotxeko atea irekia zegoen, eta emakume bat, urtetan gora joana, zain zegoen mailengoiko aldean. Irrigaiztos begiratu zigun zaldiko txetik jaitzi ginenean. Sherlock Holmes jauna ez da? Esan zuen. Bai, Ni e Sherlock Holmes jauna. Erantzun zuen nire lagunak Andrea Rizzo Roski eta Arrito Antzean zode ginez. Horixe, Andrea kesan zuen zeuguruena entorriko zinela. Goizean joan da, bere zenarroarekin, bostak eta laurdeneko trenean, Charing Crossetik kontinente aldera. Nola? Sherlock Holmesek atzera egin zuen balantzaka, arridurak eta izuak zurbil-zurbil eginda. Ingal aterratik joan dela esan nahi duzu? Zekulan ezitzultzeko. Eta agazkia? Galdetu zuen erregeak, haots marrantatuaz. Nireak egin du? Ikusiko dugu. Holmes sartu egin zen, neskamea alde batera bultzatuta, eta egon gelara abiatu. Eta erregea eta biok ari segika. Altzariak barreiatuak zeuden alde guztietan, apalategiak desmuntatuak eta kajoiak irekiak, andreaki ez egin aurretik korrika eta presaka auztu balitu bezala. Holmes, lasterka joan zen txintxarriaren sokarantz, oholtxo mugik horrakendu, eta eskua sartuta, argazki bat eta gutun bat atera zituen. Argazkia, aherin atlerren zen, gau jantzian. Gutuna, Sherlock Holmes izu zendua zegoen. Sherlock Holmes jauna, hemen usteko jaso arte. Nire lagunak irekizuen, gutuna sala aurratuz, eta irurok batera irakurri genuen. Aurreko gauerdian idatzia zen, eta honela zioen. Ene Sherlock Holmes jaun mai hori. Egia esan, dena oso ongi egin zenuen. Erabatu harkabean harrapatu ninduzun. Zudeia aditu arte, enuen inolako zuzmorik hartu. Baina gero, neronek neure buruan nola saldu nuen ohartu nintzenean, gogo eta egin nuen zurekin kontu biltzeko gaztigatu zidaten orain dela ilabete batzuk. Erregeak, agentaren batera biltzeskero, zalantza izpirikabe, mandataria, zu izanen sinela esan zidaten. Eta zure helbidea eman zidaten. Baina, alere, jakin nahi zenuena erakustera behartu ninduzun. Zuzmatzen hasi ondotik ere, nek ezpentsan ezakeen gaizki apesahar hain goxo eta onberaz. Baina, badakizu, nik ere, eskarmentua daukat aktore gisa. Gizoneskoin jantziak ez dira niretzat atzo goizeko kontua. Askotan baliatzen naiz, eskeintzen duten askatasunaz? Jon, Nire kotxea gidaria bidali nuen zuzelatatzera. Lasterka goiko pixura ego nintzen. Nire paseo arropa jantzi, nik hala deitzen dut. Eta susin doa senunean jetzi nintzen. Ongi bada, ateraino jarraiki nintzaizun. Eta horrela egiaztatu nuen Sherlock Holmes jaunen zutetsuaren interesgune nintzela. Orduan, atrebentzia undiegiaz, gabonezan eta tempelera abiatu nintzen, nire zenarra ikustera. Biok konforme egon ginen, bateko horrelako etsai beldurgarri batatzetik segika duenean, atera bideri koberena, ies egitea dela. Horregatipa, biara hilegatzen zarenean, kabia utxik aurkituko duzu. Argazkiari dagokionez, zure bezeroa lasa iegonda iteke. Erregeak baino gehiago balio duen gizon bat maite dut, eta berak ere maite nao. Erregeak nahi duena egin dezake, berak krudelki irain zuen emakumearen beldurrik izan gabe. Ni babestua egoteko baizik ez dut gordeko baita, gero batean erregeak eman lesaken edo zein pausoren aurrean defendatzeko arma izateko ere. Argazki batuzten dut. Berakagian euki nahiko duena. Beste dikabe, Sherlock Holmes jaun maitea, agur bero bat. Aerin Norton, ne, Arles. Nolako emakumea, hori emakumea. Ezan zuen bohemiako erregeak, iruru gutun hori irakurritakoan. Ezal nizun ezan oso azkaga eta kementzua zela. Ezal zen izanen, erregina, biezkagia. Pena da nire mailakoa ez izatea, ez Andreas jakindu danaz, badirudi, zinetan berorrenean ez, baizik eta oso maila diferentean dagoela. Esan zuen Holmeseko sozotz. Sentitzen dut berorren aferari atarramendu hobea emateko gauza ez izana. Aitzitik, Holmes jaun maitea! Esan zuen erregeak. Ez dago hori baino agakaztan diagorik badakit bere hitza bortxa ezin adela. Horainak gazkia ege balute bezain seguro dago. Posten nao berorri hori aditzeak RG. Zorik karagagian dia daukat zurekin. Ez airazun mesedez nola ordaini ezazukeen. Erastun hau? Behatzetik esmeraldazko zugeantzeko erastun bat atera eta berezku xokoan paratu zuen. Azko zere maiteago nukeen zerbait dauka bedorrek, errege. Esan zuen homsek. Ezatea aski duzu? Argazki hori. Erregeak, arri eta zure ginik begiratu zion. Arinen argazkia? Esan zuen arriturik. Norski? Norski? hori nahi baldin badozu. Mila esker mailestate. Orduan afera honetan ez dago besterik egiterik, berorrek egun onona pasa desan deziratzeko ohorea daukat. Burumakurtu bat egin zuen, eta giratu zen erregeak losatzen zion eskuari erreparatu gabe, eta etxera abiatu zen nirekin batera. Eta hori xe da. Bohemiako erresuma kolokan utzial izan zuen eskandalu handia eta horrelaxe garaitu zituen emakume baten buru argitasunak Sherlock Holmes jaunaren planik oberenak. Holmesek txantsak egiten zituen emakumeen argitasunari buruz, baina aspalditik estiota ditu horrelakorik. Eta Erin Adlerres mintzatzen denean Edo bere argazkia aipatzen duenean, betiere ere, emakumea aipatzen du. Horrela ari, ohore eginez. Whatever I Entzunduzu, eskandaloa bohemian. Egilea, Arthur Conan Doyle. Itzultzalea, Fernando Reyes Kalera. Xerezadenen arxiboko besteaal bat entzun duzu. Gure doinoa da Charleston Behinds the Attic Door, Dance of the Winds taldearena. Efektuak freesoundetik hartuak dira: Hiru bebikoitz puntua Freesound.Rg. Podkasta hau egiten dugu, saioagabeikagoje askoak, jasonelalarrrik eta amoralesek Bilbo hiria irratiko estudioan. Mila esker gurera urbiltzea gatik. Guztora egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerdezaderen artxiboa Literatur podcastera. Laster Arte.